CAPÍTULO 20 Quando saíres à peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á, ouve, ó Israel, Hoje vos achigais à pleja contra os vossos inimigos, que se não amoleçam o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos atororizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a plejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo, qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na pleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou fruto dela? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na pleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está dispusado com alguma mulher e ainda não recebeu? Vai e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na pleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? vai e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração... E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo? Quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, a pregoar-lhe-ás a paz? E será que, se te responder em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá? Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes de fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada. Salvo as mulheres e as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes de destruí-las-ás totalmente aos eteus e aos amorreus e aos cananeus e aos fedeus e aos heveus e aos jebuzeus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Pelo que o não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem." para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-las-ás e cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes, até que esta seja derribada.